گران و مخترم د کو دمولانا زینو اللہ سے دو رائے تفسیر قرآن دا تیرہ نمبر کے چې چیم مسجد امیر ماویہ محلہ حٹک سولدر کے واگرز دو اگراد کی د ہے دا دید ملائی دو پتریا ساتی اشاواتی توید سنت کے سٹھ این مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہی دی مومبائل نمبر زی ارګیو شعب دلزیزا سره کلک ولاړو که کوم واکه ګولې ورې دي بارود سره کلک ولاړو بل میا اسلم جماعت اسلامي والا چې او دغه کور او دغه بیبي غدا نرتوب مظاهره کړي وا دغه موږ باندې ګولې را ورې دي د میا اسلم او دغه بیبي مونته آغا خواړه کو او نور خدام مزير پل میټینګونه یو ښه که دغه جمعهونه نړیږي مدرسه جي جنكي جونده اغي باندي تيزاب اڙو لکيگي او داغي ميٽنگونو ورس د قیامت را روانه دا مالك يوم الدين ولا تاخذكم بهما رافته في دين الله هغه ترشي مياشي شهداي ال مسجد کانفرنس هو لال مسجد کې هو وایي کې ډير ځا ته چاغه وخت کې چا आवाज نو پورتکړي جړلي ښا وي مونږه معافي غواړو چا نه معافي غواړي قبرونو نه معافي غواړي لا شو اقول الستم اپ یواله سمکه ولا تاخذكم بهما رافته في دين الله ودن نسي تاسلرا پدې دوارو نرمي پځاري کول د حکم شرعي کې فيت الدين الله اغه حديث شرعي نه فذول کې نرميونه کې دا دين بل ما نه دا عبادت دا دین یو ما د دا عبادت سوره آیت نمبر 2 ګوره د رښتما پارا سورۃ الزمر 2م نمبر آیات ان انزلنا الیک الكتاب بالحق یقینا موږ نازل کړی دا پارا ده کار کوله ده حق چې په دې قران سره هله کو تحقق کاری او چې کومه له قران ته ناسکی ده په دې کې جوګی ده قران حق کاری ښا فعبد الله عبادت کو الا لرا مخلصا له الدين خالص کو ان کې لا لرا الدین دا عبادت الدين معنا ده عبادت وردلته یو ده کې معنا ګوره قانون شو یو ده کې معنا قید شو یو ده کې معنا تو شو یو دکې مانا غلب شو يو دکې امانه تنفيذ د حد شري شو دې مانا عبادت شو مخلصا لله الدين خالص کو انکی الله ل عبادتہ دا بتز دکې دزانه تفسیرونه نکه بیا مخلصا لله الدين خالص کو انکی الله ل عبادتہ ډاکټر رام اقبال واقعاتو کلی کلی یو غته اورستیا یو کسو تفسیر لیکلو دزانې تفسیر لیکلو اگه یو ترولو خپل تشریحات بغیر ځان اکلیو د خپل اکل مطابق اغه تیارولو جیتات په دې خپل اټوګراف خپل تخریس پیو لیکي وکړه دغه د علامه سی بیونمو چې دې به د تفسیر ما هوګه ته بسو دا خلق اخليو دا ما پیډ ورټایزمټو شي اغه زذبه مطالعه کومو اته علامه اقبالو کتو چې داغه جملو دیو کتو د ځان تفسیر او د ځان خبره اخلی ذلائل وږي تفسیر دیوګه ته وای او پښتانه تفسیر نه هو زمایلم کیو اضافه وشو اصل ډیر خوشاله شو ټایو کالر مالروله کولو چګره لاما ست زمما تفسیر نه پیدا وشو پیر خوشاله شو یي څه پیدا وشو وای مخکې زمایلم کی داو کی د دا حضرت حسان حسین سره غړ ظلم شوی وای ته مال دا اوراج رغره تفسیر دا مې نه لې سره ظلم نشي د قران سره غړ ظلم شوی خا تاسو دخلک دې مرا پاسی دانه تفسیر نه کويو فَدَعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اکابر دیوبند کې یو عالم دا تشریح تفسیر راوړو تفسیری لیکلو اذا جاء نصر الله نصر الله نه مرادي هغه ستو باران کې بارانند دا امدادي چې کله راشي باران د طرفه د الله نه الناس نه مراد زمیدار ته به ویني خلق او زمیدارانو لره چې دیبه داخلي کې پټو کې ډلې ډلې دا معنی خپل لیکلوي هغه عالم چې ته تشریح اوغو کا توئی تفسییر س او نہت آپنے جو کاشکارا تفسیر تفسییر کی ہے۔ بعد خلک کا ج سسی تفسییر دیئ۔ اوت جو آپنے کاشکارہ ہ تفسییر کی ہے۔ تفسییر آ دیھ کے سالے دی ہ مع پیجننی دالفظ پی جنی رہی مدعہ داویو پیجننی مظامونوں پیجننی دیتا ہوئی تفسییر۔ اوی آپے جو کاشکاران تفسیر تفسییر کی ہےہ تو نقران سے ثابت ہےہ حادیث سے نتائ بھ سے اب نکہ دے لگئے نظرہہ تفسییر فَاعْبُدِ مَنْ دِين مُخْتَلِف مَعْنِي کُو د قرآن نه بيدرال پیش کو فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينُ دا معنا کم تفسیر کړي دا قرآن په خپل کړي دا فَاعْبُدِ اللّٰهَ عبادت کو ول لرا خالص کوونکی اللّٰلرا عبادت دا رنګ یو معنا نه دین دا ادعا سوره ہا می مومن آیت نمبر 14 فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ سورة حامی مومنو آیت نمبر چودہ فَدُعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَدُعُ اللَّهَ رَابَلِ اللَّهَ لَرَا مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خالص خالص اغلر فکارو یو آز اللہ رحمدت کوئیو دعا یو آز اللہ نغوالے یو معنی دعا شو سو معنی شوئی آجی لسم معنی الجزا الجزا مالکی یومی الدین مالک دی درزی دا در جزا مالک دی درزی دا در بدلی الجزا بدلہ بدلی ورکون کی تا دیانو ایو زکا سالکو ای البر لا يبلا والاسم لا ينسا والدیان لا يموت فکن کما شئتا کما تدین تدان اسرال الفاتحی و کتاب دی اغیر زکر کلی دا یوم الدین دا, دا دا کیامت دا نمون ایو نم دی اغیر کی زکر کلی دا کیامت سل نمون دی خوا مالک درد دا کیامت دی مالک دولت د جزا دی نو د قیامت سل نمونه دی قرانه کریم دا غینا 34 ذکر کړی کر قرانه کریم کې کی د قیامت د نمونو نه سلور به ذکر دی یولسو نمونو سره د قیامت سره یوم نه دی ذکر نور سره یوم ذکر دی یوم تقوم الساعه نو یوم د قیامت دی الساعه راز د قیامت الهاقۃ ملحقہ فَإِذَا جَائَتِ السْوَاحَ خَا سْوَاحَ دَكِ آمَدْ دَنُمُنُنَا يُوْنُمْ دَي يَوْنُمْ دَ کَ آمَدْ دِ خَافِضَة« يَوْنُمِ دِ رَا augmented يَوْنُمْ دَ cى امَدْ دَنِمُنُنَا وَاقِعَ يَوْنُمْ دِر آر favourite يَوْنُمْ دِل دا 33 نمونه دي سره يوم يوم دا بغیر د يوم نه ذکر شوی استا الحقا اصواخ خافضا رافعه الواقعه الراجفه الراضفه اطوامتل کبرا الغاشيه القارعه دریش نمونه د قیامت اغه سره ذکر شوی يوم من امن بالله واليوم الاخر يوم الاخر انذر يوم انذرهم يوم العذفا يوم العذفا يوم الطلاق يوم التغابن يوم التناد يوم الجمع يوم الحسره يوم الحساب يوم الحق يوم يوم الخلود يوما عبوسا قنطريا يوم عظيم يوم عسير يوم الفصل يوم القیامة یوم معلوم یوم مجموع یوم مشحود یوم الوعید یوم الدین دا پا قرآن کریم کی ذکر شوی احوال دا قیامت سیو قیامت ہو قرآن ثابت کسی قیامت را روان دی احوال دا قیامت دا ای خاصل دا دی وحل باز بعد الموت حشر نشر ہو نام اعمال دا رنگی میزان او سرات ہو حاو ز کاوسر شفاعت دارنگی د اغه ذ ادراکات د جنت و غیره مالک یوم الدین مالک دی دره د جذا مالک دی دره د بدلی دیکه مسلہ ثابت اشوا کی قیامت حق او سجدی د قیامت در ته تخصیص زګو کو چې الله یوaddWidget د قیامت دره مالک نه دی په دنیا کې الله مالک دی خو جواب دا دی چې په دنیا کې د انسانانو ظاهری طریقې سره سنا سملکیت خدا زم ما کوټه د آزاد ما کوړ دي د زم جې رات دي البته څوک دا کولی اخرت کې برچا ملکیت نه یو نه حقیقتا او نه مجازانه لکه سوره انپیتار کې الله فرمایي یوم لا تملک نفس لنفس شیء والامر یومئذ لللہ ایستیارات بټول یوازې د الله ای د الله قران ځان تثابته یو زمر آیت نمبر چیو گو رہے دیریشتہ مفارا چی اللہ تبارک و مالک دی چی اللہ تبارک و مالک دی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک ذالکم اوردا اوردا غه پار چاباندی بر دي ذا الکوم اللہ ربکم له الملك لا اله الا هو داغه صورت فرقان ایت نمبر 26 وګوره صورت فرقان 35 نمبر آیات اتلسمفرا صورت فرقان 26 نمبر آیات الملکو یوم اذن الحق لرحمن الملکو بادشاہی پا داغرز حق داد دا پار محروبان بادشاہ پا داغرز اختیارات یوازد دا اللہ مالک یوازی اللہ بادشاہ یوازی اللہ الملکو یوم اذن الحق لرحمن دارنگی صورت مریم سلوی اختم نمبر آیات اگو <coughs> سورت المریم ایت نمبر 40 وان یوم الحسره اذ قذیل امر و امتی غفلتن و لم یؤمنون انا نحن نری طول ارض الا من اخر مالکان دذمکیو او ارسوجی پرم زکجری و الینا یرجعون دا ارض و من درا آیت نمبر 126 کی اللہ فرمائی وللہ ما فیسماواتی و ما فیل اختیارات یوازد اللہ کہہ رہا اللہ فرمائی وله ما سکن فیل لیل و النہار کہہ رہا اللہ فرمائی علم تعلم ان اللَّهَ اللہ لملک السماوات و الارض وللہ ملک السماوات و الارض مختارک السر یوازد اللہ اختیارات یوازد اللہ چلے گی دا قدرت زکا نو دا بنه دې بوډې راځوي او هغه چې کم دینو درياب کې ډوب شي وا کښتۍ په کې ډوب شي وا او بیا را یول سمې ځوان نه دوله څوک را ډوبې لريستا هغه دوا نه اختیار مند نه اختیار مند الله دی نو ګوره مالک یوم الدين کې دوه خبرې ثابتې شوې یو دا هر د قیامت را روانه ده دویم دا چې مالک په کې الله نو الله تبارک و تعالی چانه مجبور نه دی نو نبي رشفات قهرم پکې وشوا دا دا دا دا دے دے دے مالک یوم الدین مالک دردی دا بدلی مالک دردی دا جزاری الله الحمدلله سبتنا دغدی توبه فابدی خاصا لارا رب د رحمان د رحیم د مالک دی ګور دا غایب سیغه ویخه الله رحمان د رحیم د مالک دی فورو یا الله تعالی بندگی کو دې ته التفاده د سیغه د غایب نه حاضر تا دغه بعضی مفسرین ووجه ذکر پدې کې د دعا طریقا خودلہ بعد الله تبارک وتعالى صفات بیانې چې الله حمدنا تعالی رضي تربي رحماني رحيم مالک یاکنابودو ویاک نستعين دلته د مخکې دلایل او نتيجه ذکر کړئ او د دې رب د مخ کی آیتونو سره مخ کی اسماء ذکر شو دا اسماء الحسنا او منا نور په دې د الله عبادت کا یادو هم دا مخ کی عقیده بیان شو عقیده درست کا الله او بي جنا رب رحمان د مالک او بي جنا نو سی بادت کوا ذکر کستا عقیدہ نی برابر تو منزون اکیستا منزون قبلی گی نا درم رب ادا مغت کی احکام علمی بیان شو مغت علمی احکام بیان شو اُس احکام عملی بیانی او علم مقدمی پا عمل باندے خواب علم مقدمی په عمل باندې لیک امام بخاري رحمته الله عليه وباب قائم کړې باب العلم قبل العمل باب العلم قبل العمل د عملنا مخکده هغه عمل علم به ترلاسه کوي کتو علم او عمل کې به علم شيخي کې وي کې به علم شيخي کې دا کو پرې بس دي اچھا لیکل کله کو کل پرته راځي دا غوړو نو ایو دیر پریزگارو عبادتونا تحجدو نوافلو ذکر اتکارو جڑاگانی دعاگانی دیر زیاد پتندیکی میں راب جوڑ کرو اگر بل روری علم حاصل ہو اگر روری جیتا بار تلو چراغی چی دیر رورتی اوکتا حالتی دیر سا خراب ہو جللی جللی اگر دارنگی غالر کیسز وڑن کرو اغورو تهونی تجارت له حالت به خراب دي او راته غاله زوردن کړی سری هغه دما سور دیو شوې دما د خپل لرني چې مانګک مرشو زړهستا خپل په غړ ظلم لرنه شي دا اماګ مانګ غاله کې زوردن کوي په دې خپې مسته حال کې ګن پر د ستانو نو علم بهاصلہ ها نو مخکی احکام علمی بیان شو نو ايا دو کې احکام عملی بیان شو دارنګه مخ کی سریه د غایب وی حمدنا الله لرضی رب د رحمان د مالک فورا خطاب یا کنه بده یا کنه تستاین دغه ذکر کوي چې انسان اول مانځي کی الحمدلله وی یی دان توی دی اول ناجنبیو چې حمدنا الله لرضی رب د رحمان د مالک دی غایب کیږي وی الله سپات کول الله تبارک وتعالى د لشرف قبولیت ورکو د غایب نه د حاضر مقام ته رسوله غائب نه حاضر مقام پاغه دی باندې درلو چې تا زم ما په زم بندا زم ما د رحمانیت زم ما د رحیمیت زم ما د تاریخ اقرار دیو کو ای زم ما بندا ما حجاب لور کو ډاریک واله ډاریک سبحان الله څه اجي با نقطه پک ولا ما ذکر کړی دا چې ول د الله صفات ته بیانول غائب سره خطاب کو الله رحمان دی مالک دی حمدنا غل ردی تاباوه الله حجاب لرکه بندد دارک لی زمانه غواړه ټول شو روشیا کنه بده ويا کنه تاین دیتا فساحت براعت کی صنعته التفات وئی صنعته التفات اغه انتقال کول د غایبنا خطاب تا دارانگی دویندہ چې غایبانه توصیف دا بهتر غړل شي ته د یو چا چې فط کنه غایبانه دا ایا کنابو دو و داړو mbi توصيفو الحمدلله دا الله صفات بیان ديلو غائبو بیا یا کنابودو کې درخواستو نو درخواست دا د مخاطب چې امنه سامنے نبهتري یا کنابودو و یا کنستاین یا کنابودو یا الله ستابندگی کوما اجسام علویا سفلیه نور اوس په مه زتا سره مشرکوب الله یا کنابودو یا الله د خیر او شر مالک زتا ګرم پد ایہ کنا عبدو کې رد په فرقه جبریہ جبریہ دای او ډلوا چېږي وې دا انسانان پشان شان د کانو دی مجبور محض د عبادت په بابت تديب اعمال نه کوي ایہ کنا بوذ او کایو کونکی خپل حق پیدا دا, دا کانو په شان بس فرقه جبریہ چې انسان مجبور محض دی نه یا الله ایہ کنا بوذ مونږ بس عبادت کوو او ای یا کنا ستاین کې بیا رب په معتزله وباندي معتزلیو یی دا بنده د خپل اوعال خپل خالق دی دې ز اخو بد دان ته خپل پیدا کولې شی دا ردی خالق دی نه یا الله مونتا تا ته مختاج یو یا کنستاین ته نې په کار کولو کې توفیق تا نه غواړم د ب دې نه د بچ کولو توفیق تا نه غواړم یا کن عبدو و یا کنستاین عبادت عبادت ته توفیق اللہ ما ابن قیم رحمت اللہ لے مدارج السالکین اول جلد سلوی اختمہ تفاعتی اجتمہ کلکی ذکر گئی العبادت عبارت عن الائتقاد والشعور بِالنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْتَتُنْ غِيْبِيَة يَقْدِرُ بِهَا عَلَى النَّقْعِ وَالْدْوَرَرْ فَكُلُّ دُعَائٍ وَنِدَائٍ وَسَنَائٍ وَتَعَزِيمٍ ینشو من حاضل اعتقاد فهیا عبادتون اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علی مدار جو سالیکیم که دا عبادت مانا ذکر کئی چې عبادت عبارت داخر عقیده او شعور نا تبدا عقیده ساتے چه دی معبود لرا یو غیبی تسلطو یو غیبی اغا غلبا حاصل دا او هغه پا دیبا نقادیز دی فنا پی او ضرر سره نو کما یو دعا چغا سنا تازیمو یا دیه یدینه پیداجی دله عبادت ویو حضره شیخ بابا جی د شاه منصور رحمت الله له علی البرهان پغم صفه د عبادت عجيبه انداز سلمانه کړه شاه منصور بابا جی رحمت الله له اه تفسیر البرهان اه پغم صفه معنی کوي ان العباده فی اللغه ایت التعظیم قولا او فعلا ما عقیده التوحید واتباع ای عبادت څه ته انتهایی تعظیم په خبرو کې په کار کې سړات کې د توحید او د سنت بیا ذکر کای ال عبارت علا قسمه نه چې منصور او باجی رحمت الله علی عبادت په دوه بدن او مال بدن او مال مغه عقیدت التوحید او د توحید د عقیده سره غره خ خرج بهل فرق الباطل بتمامها دې سره تمام باطل پر کوبه مراد وو شو او چه ماعا اتباع رسول و سر ذکر شو خرج به البدعات کلوها اس را پاکی تول د بدعات و شو او بیار پا سی کوي کئی و مایوخذ من الزیت و شمع و الدراحم و الدنانیر و غیر ذالکا الابدورای الاولیاء الکرام و بیر جمع سخت و حرام چه کم خلق دا شمع او دا تیل و پیسی و غیرہ درگونو دا اولیاء و دا, دا, دا بالکل حرام دی یا کنا عبدو عبادت دا شت و عدت یا دا انسان په هر اعضا باندې ادا کوي دا عبادت تو قسمه ندي اقسام العباده دا عبادت اقسام وردا زه ته پیجنل پکار دي چې مونږ په رکات کوي یا کنه عبادتو یا الله مو عبادت طاهر کړو مونږ د خو د عبادت اقسام د عبادت معنا د عبادت مغزوم د عبادت مطلب معلومی کړو یودي عبادت قلبي عبادت قلبي دړه عبادت یودي <تصفح> عبادت بدني یودي عبادت مالی عبادت په دې قسمه <تصفح> عبادت قلبی عبادت بدنی عبادت مالی دا عبادت قلبی چې دا کم عبادت د زله سره تعلق لري دا یې غنک تام دي اور په اړ یو قسم کې ځان ځان تاق تام چې کم دزله عبادت دي عبادت قلبی دا یې غنک تام دي محبت ما دا محبت د عبادت دی د دې تعلق در سره ده الله سره محبت کول بالله والا محبت غیر فرنه کل الله تبارک وتعالى د ایمان والو او تاسو ذکر کوي والذین آمنوا اشد حبا لله ایمان والو بد الله سره محبت کې ډیر زیات سخت وي نو دیبا خپل توجه خپل محبت په دې اړه کې به الله تزه اور کوي محبت او په محبت کې انسان به خپل سر خپل ارسه قرباني ور کوي دويم عباده قلبي کې رجاء امید ساتل امید به الله نه ساتي د عبادت ته دا امید او توبه د غیر نه نه ساتي درم خوف يره د يره تعلق هم د زله سره وي يره به الله نه ساتي د غیر نه به نه ساتي فلورم نمبر اخلاص پنځم توکل اللہ و سپارل سفارل الله اللہ تروجو کول انابت تفکر دا اللہ قدرتونو کې سوچ کول نیت کول عبادت ابدنیہ دا اخپل استرگی دا اخپل لازونو و دا د الله فرزا کی استمالول درین عبادت امالیہ دیکھے فرض زکاة ورکول دی انفاق پی سبیل اللہ کول دی چاہتا پیسے کرز ورکول دام عبادت دی تصدق خیرات کول امام غزالی رحمت اللہ علی لکلی دا عبادت لس قسمون دی امام غزالی رحمت اللہ علی لکلی دا عبادت لس اقسام دی نمبر 1 منزل نمبر دو روجہ نمبر درین زکاة اجو تلاوت د قران ذکر د باري تالا حلال رزق ګټل د غاوندانو د حقوق ادايگي امر بالمعروف نهي عن او اتباع سنت دا عبادت یو وسیه مبهون لري او چی دین امون وخواد نکو بیابی مون پویدین شوخا دا عبادت مدهوم که دو خبر داخل لی یو نحایت تذلل عاجزی او یو نحایت تازیم نحایت عاجزی نحایت تازیم سمت لبا دا دیتا رو نبا انتہائی عاجزی تا پیش کے او چی کمزاد دا پارا کے غبا نحایت عظیم گنے نحایت عاجزی نحایت تازیم نیزان با عاجز گنو انتہائی عاجزو چه کم زاد دپارا موئے سکار کوئو اگر با نحایت عظیم گنو خود دی اقیده سارا دا عاجزی کول او دا تازیم گنل دا دی اقیده سارا چه زمان معبود غیب دانم دے پغیب پوئی گی متصارفی الامور دے وره یو ص سالدي اگر یو دررگا یو ق تلاړو او دی انتهایی پجز سرته محاممه خولاال دی لازم پنا خوددل دی جاړي دا انتیي تاظیم دی داغ انت تاظیم گئي خپله انتهایی عجززيقيئ او د د دا دی ماده حالاتو نه خبرييخنیو ماله حاضريگیي او د ماده مدرسسه اگر دجستورري برباسي او خدا پره ترتی بره له برابرري دا وله خبره نه نوکه زین ک داره زماه حالات پته لگی او دی سکلم شي؟ متصرف الامور اند دا خالص سوچ شه شریک دی خو ابي پشير کې سپرک او شک نشته به ها صرف تعظيم وکړاله عاجزي یو سړی یو سړی د هندي موشره کې پخوا داسي به و چې کوته وکړاله مشراله نه زنانه به ولا پخوبه نه پریوتي اې زنانه وبکل اندې عاجزي کوله دغې به انتهایی تعظيم کو او که ددانه به دا کې دوجه د دی غ دیر سکول شي بیا خو شیرکو او که دا او سره نهونه بیا حرام کاری کو دا د جا بیا جای او بیا شرک نو حرام یا یو سلیتلې خبر ته انت پهاج سره ولاړ وخکې ممراب خبر دی لاس پور تکلی دي تازیې کوي او پهې دیه چې د د د زماه حالات پتهنیشی سکولیم نه شي دا, دا کار حرام د ی د بیا شرک نه شيویله. و یو شرک دی یو احرمه دی نو هر یو شرک حرام وی او هر یو حرام دا شرک نه یو الله تبارک وتعالى تمام انبياله مسالم دې دفعه رالي غليو چې خلکو تا د الله عبادت طرف په روبلي بلی مفسرین ذکر کړي د عبادت دری اجزا دي څنګه چې دا کټ د دې شيزونو نه جوړ دی بازوغان او بونو او خپې که يوم پچینې نه بیره سو کټ نه وي نو دا د دې او اجزا نه جوړ دي یو الحبو الخوفو الرجا محبت کول وطمع دا پدوکس ما بانده دا یو باند ما فوق الازباب یو ما تحت الازباب که دا ازبابو تیه تو یو سڑی منکی یرکی تمکی دا شرک نده لکه دا اولاد سره محبت د بی, بی سره محبت او خپل اولاد سره محبت دا نو دا تبعي محبت دی دا ما تحت الاسباب دي او د اولوهيت منا غیر تورکول دا شرک دی خوف یرا دا رنگي خوف يرا و ظاهري اصل هي نه د ازباب او نطيار دا ما ستند او تا پړير را لا نو دا شرک نه یا تبعي ير د ازباب لاند دي یا یو سړی دی تارور بای دی هغه سره پیسې دی او ته دا هغه تمه سره یا ما ته بلګي پیسې دی راکې نو دا شرک نه دی دا جائز دا هو ازباب نشته او ته د تم ساتې مال به زو راکې مال به لور راکې یو مال به داو کی مال به داو کی مال به ټاکره نه کی نو دا بیا شرک دی زه که دا هم اپکلت بابا دی زه که هو عبد الرحمن باباوی کړي ته مې مخلوق د افریقا بادشاهی مبارک شه کګدای الله تبارک وتعالى تمام انبیای مسالم د رفار علی ګلو چې خلک په عبادت راولي بعضی مفسرین ذکر کړي د عبادت درې اقسام دی یو عبادت بل دی دي پد بصره عبادت بل جوارح او اندامونو سره درېم بل قلب پد سره ادرشیو القران رحمت الله لسمت الدر في رب الايات والسور کې د عبادت ګن منازل ذکر کړي د عبادت ګن منازل لکھا چې انسان لره د عبادت سره دا ځان کراوستل په کار دي چې د عبادت به مضبوط شي یو په کې ازهود زهود الورع الرجاء الترغيب المراقب تعظیم نشائر الله اخلاص تهذیب استقامت توکل صبر شکر حیا صدق ایثار تواضع عزم یقین بالله احسان مال خلق علم او حکمتو الله تبارک وتعالى په انسانانو پیریانو د خپل عبادت د پیدا کړی سوره ظاریات آیت نمبر 56 وګورئ سورة ازاریات شپک پانزو نمبر آیات ویشتما فارا وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون وما خلقت الجنہ ندی پیدا کری ما پیریان و انسانان سر پارے ہیں پیدا کری اللہ لیعبدون د فارا دی بخاز زما بندگی کیا زما عبادت بکیی دا تمام انسانان مونږ مانځکو یا لمفتای عبادت کوو ځکه کو چې الله انسانان پیریان پیدا کړي د خپل عبادت د پاره دی انبییاء له دا خبر اقوم ته کولا د لا عبادتک سورۃ الانبیاء ای آیت نمبر 25 وګوره سورۃ الانبیاء پنځینشم نمبر آیات ullas mafara وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبدون وګره نديلي ګليمونګه مکستانا اسيو پیغمبره مگر مون اغله وهي کولا شي لا اله الا انا اشتبل حاجت روا سوا زمانا فاعبدون زعما ارو پیغمبر دا اچھے غوالی چې الله و ای زمان عبادت کا و ای مومنون آیت نمبر بتیسو گو رے ات اللسم اپارا منخو مانزی کیو آو ایا کنا بودو خوزان پو اکڑو کنا سورة مومنون آیت نمبر بتیسو فارسلنا فیهم رسولم منہم ان اعبد الله مالكم من اله غيره اقوم تمو پیغمبر لګلې وا منهم داوید جنس او چغه وتاواله ان اعبد الله عبادت يوازي الله لخاص كه مالكم من اله غير دائن راون کا ولقد بحثنا في كل امه الرسولا ان اعبد الله وتني بطاعته دارانگی سورت اہود سورت اعراف آیت نمبر پچیسیوں گو رہیں سورت اعراف تکم اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر چې هر نبی قوم لدا دعوت ورکڑے او عبداللہ سورت اعراف پینزش پیتم نمبر آیات سورت اعراف آیت نمبر پین ساٹھ پیتم نمبر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا دَإِبَادَةُ أَهَمِّيَّتِ دِينَ مَالُومِيږي ختي کم زې کې هم زې کې الله ذکر کيا او لې غليم عاديان وتا رود د يهود عليه السلام قالا نو هغه چغوالوا يا قوم يا عبد الله ما لكم من إله غيره دین مکه آیت نمبر 160 غوړې لقد ارسلنا نون الى قومه فقال يا قوم, قوم عبد الله مالکوم من الہ غیر دارنګ اه په دې صورت کې ورپې ځی ذکر کوي چې لې غلې مو آیت نمبر 73 ویلا سمودا قوم صالحا قال یا ان قوم عبد الله مالکوم من الہ غیر صالح علیہ السلام چې غوالوا چې ان قوم عبد الله مالکوم من الہ غیرو آیت نمبر 25 وګوره وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ عُدْ لَيْسَ لَكُمْ وَيَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ رَسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ سورة یہود آیت نمبر پچہ سو گو رہے سورة یہود پنزو سم نمبر آیت دولت مقارا وَإِلَىٰ عَدٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غِيْرُ هُودَرِ سَلَامُ چِغَوْا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اِذَ مَا قُوْمَا اللَّهِ لَعِبَادَتْ حَاسْ كَيَوْا وندې صورت کې ذکر کایي سوره یوحود آیت نمبر 61 وایلا صمودا قاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره دا رنګ ابراهيم عليه السلام چې غواړې واه سوره شعراء کې راځي سوره شعراء آیت نمبر 70 اذ قال لابي وقومي ما تعبدون بچا بندګي لګیا دې اغه قوم تباہی نه داله دا لا عبادت وکایو چې کله دا مسله ته بیانې نو ګوره د انبیاله مو سلام حالت ته چې انبیاله مو سلام دا مسله قوم ته بیان کړه نو د قوم د طرف نه اغيله ثا ری شو آیا اغه قوم نو پیغمبرانو ته هارونه واچولو آیا ریسپشن استقبال ول هو آیا ویلکم مرحبا خوش ديو ته وي نه نه نه پکانه ویشت ک언ځلې ولاو کې تخت خبر یوته وږي دا پکې تعالی ثبت دي سورته يهود آيت نمبر بحث یو غره سورته يهود ذکر کي صالح عليه السلام قوم ته صلا بيان کا او ذکر صالح عليه السلام قوم ته صلا کا ا دهو در سلام نشورو کې صالح الحرام قوم تمصل بیان کیا قوم عبد الله دیا کنه عبدو والا نایو نا توي ایت نمبر 52 وګوره کادو دیمو ګر تمسخه خل خلق بریکې د جترا غلې وی دانشته او دانشته دار سمو دار وای غم بداسه او خا دی برازی تعالی خدمو ډیر استرګه وي کتاب خپل پټیوال استرګه وي تو رکړی او په وزن کې باري خويند میند خير د ګډي کې تبا ډوغه نه کې ته وګ پری بار ملي نو چې وبولې وروړي او جته راغلي نور دي پخلی کې نه ولې دي تا ته وبوي يو يا سواله قد كنت فينا مرجو قبل هذا اتنعهنا ان نعبد ما يعبد اباؤنا تم دا پلا نه کړ د دین او بیا صالح عليه السلام أغيله جواب ورکړه دا رنگي صورت يهود آيت نمبر 53 وګوره او سلام مسلا بایان کا قوم ورد سوئی ما جیتنا بی بینا و ما نحنو بی تاریکی آلحتنا عن قول کا تا مونتا دلیل نی روڑے او مونتا د پلک دایا نا ستا دا وینا پوجن پریدو و ما نحنو لکبی مومینین او سوئی وطا مګ نور څه نه آيو الا تراک بعض الهدنا بسو زموږ طایربل ټکر درکی ها دارانګي زموږ استادان وبوي کزان د امبياله مسالم تابعدار غني دا مساله خلقو ته بیان کا مخالفت بد کیږي کچاره مخالفت دې نکې دو ته پوښه دال مې کچکالا کالا هه چتا کیسه چلش تخا تردا امبياده مساله بیان نهي دا غره مخالفت کیږي او اوټري مساله بیانې او خلک بتا پوګه ګرځي نه خلک بستا سورې پکاړو باندې ولي مخالفت بکیږي دا په هر دور کې شېدي اچام چې اراده ده شي موږ قرآن بیانو مساله توحید به بیانو پر غیرت به بیانو پر جوړت به بیانو پرځاعت به بیانو پر نرتوب به بیانو دا حالات برآزی ادي حالات او نباصر نه خلوک هغه وخته انشاء الله دا الله لپاره دا الله زموږ شي خلک بسو خفاو سو خوشالا و یفنے بھی خفا مجھ سے ہے بے گانے بینا ہوشو میں زہر حلاحل کو کبھی کین سکا کندو سارا جہان آراض ہو فروان چاہیے مدی نظر تو مرضی رحمان چاہیے یو اللہ خوشالی نور کی گی دے خلق دے خفی کا نم فلیتک تحلو والحیات مریرا ولیتک تردہ والعنام غذابو فلیت اللذی بینی وبینک عامرن وبینی وبین العالمین خرابو یا الله چې زمات سره تعلقي ک خلق نو خپدي کنه الله بر رضا تو دا مساله بیانو ځان ملاميه محمد سلام تابع کو عبادت دې لوې مقام دې کلم چې قران کریم کې الله تبارک وتعالى دا محبوب بندگانو صفات ذکر کوي نو ف عبادت سره ذکر کوي عبادت لوې مقام دې قران کریم کې چې الله تبارک وتعالى دا خپل برگزیدہ نیکانو خلق او صفت ذکر کوي عبادت سره ذکر کوي لکه صورت نجم آیت نمبر 10 ګوره فاوھا الی عبده ما اوھا نبی رسول الله وحی کوي نو د ذکر کوي فاوھا الی عبده ما اوھا ا پیغمبر اسلام تعالی پاک عبد وی چکل سیل تبوذی مقام د سیل سوره اسرا ایت نمبر 1 سبحان الذي اسرا بعبده ليلا مقام د دا دعوت کې عبد سوره جن ایت نمبر 190 و انه لما قام عبد الله سوره بقره نمبر 250 مقام د مناظره وان کنتم تير بيم مما نزلنا على عبدنا قال الله ذكر كاي اليس الله بكاف عبدا قال الله فذكر كاي سوره هجره حج ايت نمبر 99 وعبود ربك حتى ياتيك اليقين عبادات بقيت تر مرغا تر مرغا السلام قوم تعيليو ان الله ربي وربكم اعبدوا هذا صراط مستقيم دل عباده كيو او تا د نې غلاره یا کان عبدو دی یا کا مقول به مقدم او یا کان استعين عبادت کو یا کا, ایا کا خاستا عبادت کو د تخصیص کې د رب ته اشاره ده لا نعبدو غیر کا مونږ د غیر عبادت نه کوو مونږ به چا ته سر نه خطه کوو مونږ د بل چا په نوم نظر نیاز نه ورکوو یا اللہ مون مهabbat تا سره کو مون یارا تا نکو مون تم تا نکو یا اللہ مونږ فریاد تا ته کو زکه ابن قیم وی یا لله حقو لا يكون لغيره ولی عبده حقهما حقاني لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تبين ولا فرقان یا کان یا ل من خاص تا عبادت کو او وا یا کان استعین حکم د عبادت په قران کې 275 کرره راغلي دي حکم د عبادت په قران کریم او دا عبدو په قران کریم کې اته کرره یا کنابود یا الله مون خاص عبادت کوو مون دبلچا عبادت نه کوو یا الله مون یواز تعالی سرکته کوو مون دا سربچاله نکته کوو یا کنابود یا الله مون دز دنیا طالبون ورکو مون دا غیر الله پنون نظر نیاز نه یا کنابود یا کنابود کی اشاره چی ایسی نا تا خود مانزکی اولاڑی او دارنگی لاس دی پورتا کرده دی پنامه دی لاس اخودلی پجومات که کابیط دی مخکر او تا خود چگه دی چی ایا کناعبدو یا اللہ زیبا دستاکو ما ستا مقابل کې بلچه اللہ ترجینا کوم کله غم خادیر علا نو علتا که الله اللہ پاکیر دی کل تالا بی بیوی بی بی صاحب تیوی رو رکنی کورتبو نر را دی دغه انس متره روم خپاتې جامه دا وخت مازه کیه کنه ابو عبادت به یاد د الله کوم او تعالی چې نه ماله د لباس راوړه او ما ته نریو چوست او ټټ لباس راوړه او ته د غغم نکې که خو مانزه کی وی یا کنه دا ته دروغ وی تا یا ته وی چې یا کنه ابو دو یا الله ز عبادت یوازې ستا کوم او چې بار نبي اتا دلچا په نوم نظر نیاز او منختي ور کولی یا و یا ک او یا الله مون مدد غواړو یا الله مون یو واجب مدد کوو یا کنا عبدو و یا ک مفسرین ذکر کوي چې دا قران کریم مرکزی مضمون په حوامیم سبعاو کې بیان شوی چې کوم او سورتونه دي په اول کې حامیم حامیم راغلي او د حوامیم سبع او دا دی پاتحا لب لباب خلاصه سوره فاتحه کې ده او د یوې وندي سورته فاتحه غ لب لباب اغه پیا کنا عبادت وکې ده لب لباب نه او مغستوي اي لا مونږ ستانه مدد غواړو دبل چانه يم داد نه غواړو نو دا مونږ د کوجی الله مونږه یوازې تاره مدد کوو چی کی مدد تا نه غواړو د بل چال نه غواړو قران کې مله فرمایي امداد طلب کوي سوره بقره ایت نمبر 45 وګوره سوره بقره ایت نمبر 45 واستعینو بیسبر او اسلا امداد غواړي د الله نه په صبر او سره صورت بقرآ آیت نمبر پینتالیس صورت آعراف آیت نمبر ایک سو اٹسی کی ملا ہوئی موسیٰ علیہ السلام فلقوم تا ہوئی استعینو باللہ استعینو باللہ صورت آعراف آیت نمبر ایک سو اٹسی استعینو باللہ امداد غارفان ناصرہ دلتے اتراز رازی. کی موږ هم انځکه وایو چې یا کنه استعين یالا یوازې امداد به تا نه واړو رب امداد نه غواړو د بل جانه امداد غوښتله دا داونه جایز دی نو اعتراض راوی چې روزانا راخه دیو بل نه امداد غواړي نه روزانا خلک بنلګه مالا پانډو چتکا دارنګ مار په سیراګه او دما داس په کار دی او په قران کریم کې هم الله فرمایي عيسى عليه د خپل حواریون نه امداد نه غوښتلي دا چې کوم خلک وي د مرونه انداد غوړي د ايده د لېخه وي ګوري يسوع السلام ويليو من انصاری الاله زمو با سوکم داد کئو خدادا الله د بچان امداد غوښتنه دي اته سوجه د شرک دی. دا رنګي دی ذل قرننم ویليو فاعينوني زمایم دادو کئ نذل قرنند الله نه علاوه د رب چانه اندا نو وختلی اته سوجه د غیر له د قبرنه مخواله الله پر موږ تعاون ولل بیره ابا دې دوستان دا ته که غن خلکو دوی زیاده قبر والے نغواړې دا قبر مال کې خوري ساتي دا شرکیه قائد یو ما یوزې نه پېمو ورې دو آیکه لګیاو چې ګورې او سړی قبر تلړو کنا او ټیک دره قبر راسوال کئ دتر حدیث مشرک ني سړی ته پوسوګه چې آیا ته دې قبر والا تخ دې نکوخته وتوینه بیا مشرک دي او کوخته وتنو بیا مشرک نه خو خیر او سلی دې کنه دې تا خو دا څنګه دا غزه خوري خوري او غره مددګی دا شرک نه و وک خلق متبا برباد کو ملکیه کې بنا تو بو با ته د خلکو اقیدا د خلکو زین په غیر الله جوړوي دا او الله به مخپشي کو دنیا هدی دار الانتحان نو دارنګ اعتراض کيو چې ګور عز القرنین ویلی او په عینونی بقوا او الله فرمایي وتعاونو علل بر والتقوا د یوبل سره په نې کې په کور نو امداد کوي نو یوبل یو انداد د وستل غشته داږي जबाबداري چې دا, دا, دا استعانت امداد غتل په قسمه دي استعانت په قسمه دي یو ما تحت الاسباب دي یو ما فوق الاسباب دي ما تحت الاسباب دا د ظاهري اسباب وړاندې تر ذلکرنې امداد غوښته یو عيسو عليه السلام وښته کله الله نو ذاه ما تحت د اسباب وړاندې معフオク الاسباب دا دغیرنانه اختله دا ناجایز نا دی دا با یواز دا الله نه غوالي نف دا په قران کریم کی یو کر ذکر شوی دی پای استعانت بان امر او قران کریم کی دری کر ته شوی دی سیدا متکلم بکراول ایشوا یا کنا بو دو یا کنا تنجا متکلم شه داتول مخلوق الله ته محتاج دی ها ډیره معلومه ده شو د ول مخلوک الله ته مختعد دی د الله یوای ځ بعدت نهکم چې دا مالکی ریو ته کبه شي یا که بدو مونږ ټول تا ل رری بعدت کووه په دی نه معلومه دا شوه چې انداد غوالي یواې د الله نه به غیر به نه رامدت کې دا مضمون مضمونقررانزي ک کوي چګ رابیالله ممسسلام مثبت پ راغلی تلیب پ راغلی اووی په کار چاته کړی آدم مسلام هواببي بیباره ک راځي صورت ې آیت نمبر ته ایو ای ربنا زلمنا انپسنا و ای لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین نوح علیہ السلام بارک راضی سور مومنی آیت نمبر چبیس چب کی قال رب انسرنی ایزا ما رب تم امدادو کی نوح علیہ السلام بارک راضی رب ان ابنی من اہلی در رب نسوال کی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر یا اللہ تزا ما امدادو کی ابراہیم علیہ السلام بارک راضی رب جعل ربنا سوال کی خ ابراہیم علیہ السلام امداد غواړي د الله نه غواړي نو علیہ السلام امداد غواړي د الله نه غواړي او د ابراهیم علیہ السلام په تمام دوه غانو کې رب اجل هاذا بلدا امنه ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمين رب اجل هاذا البلد امنه دا دا ابراهیم علیہ السلام دوه غانه دو قران ذکر کوي ربنا انک تعلم ما نخفي و ما نعلم ان ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدينا ابراهيم عليه السلام دعاګانو کې اے زماره ربا اے زماره ربا رب هب لي حكمه والحكم بي الصالحين داغه د یوبری السلام بارك راوي سوره انبياء ايات نمبر 83 یوبری السلام باندې بيماري راغله ده سو کال بیمار دی پی سر راغله ده اوز قرآن و حدیث کی دار نہیں ذکر شوی خواه چه ایوب علیہ السلام بعضی کسوک راضی کنا چه ایوب علیہ السلام و فقوق و سر اللہ سم کی دی ام جالی و سرخا چه ایوب علیہ السلام و بدن کی نعوذ باللہ چینجی شوی اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام پداس کې کے ناکتا کئی چه خلق داگی نگین نفرت کئی بلدی خبر قدسرنا سو قرآن کی صحیح حدیث کسانت نشتا چدای یوبیر السلام بدن کی چینجیوشو نو کی چینجی را بدن نخقدر او غور درو به ورا واغس به بدن کی که ودو به غتی نجی جب ترال اباد وی بیا غتی نجی برا اواکلو تی وو بیا نیر کی دا جوړ شو تر کی د دا جوړ شو دا ټول کیسی قطاری ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغله نو آیا په بیماری کی هغه سکړو سو ټوټ کی کړه وی سو په درخاده پلان پلان کیه او دی ویلیو څخه ور مه ستا د هر نجیب چې افیر ته وشو چې د ذمہ داراته له نه یو ذمہ دار او غلې چې اکلوا آیت نمبر 38 سی وا یوبا از نادار ربا او یوبل سلام چې کلاف کار کلو خپل رب تا ربي از معرب اني مثني بیماری را راغلی دا او تر باندې راهم کی یونس علی سلام ګرځیو پډېرو تیرو کی خا سوره ای انبیاء آیت نمبر 87 نو پګه یونس علی سلام چاله چره کی فنا دا فی الظلمات نو چره کی پټیرو کی چلا اله الا انت سبحانك انی کنت من یونس علی سلام مصیبت کې الله راه مدد کوي او دا مصیبت په وخت کې ته تللی یا ستاخه ته تللی او د قبر نسوال کوي بازی که نه پنجاب ترپ ته مي چې د زوي غواړي ځان تر خپل تکه تور چرګاسترږي ول خپل تورې کړي درگاه ته بوتلی ښه هغه چرګې طرح کینول دې پاجیزه سره ای بابا پتر دې کوکل لې دا چرګوال او مال بچراکا وګوراو زکریا علی سلام یونس علی سلام حال پی رالو مصیبت پی راغینو چی غیقا چه لا الہ الا انتا و دمائی په گیڑا کم تیارے په دریاب کم تیارے پا تیروکی چی غکا چه لا الہ الا انتا سبحانک یا الله پاکی تا ارادا ما زان لکا میکڑی او استاخد اولورت لگا او کبر ته کې چا پیر نازتی او پریاد و تکی زوی اولور میں نشتا دے او زراغر تالیم در ته قسم که د خبر د خپله حالیم او بسستې د حال نه خبرې کور ک یوکې ستاجنندلهې من ل دی او ګر یا چې مستا پهون باندې منلی دی او ها مدار چې راول ستا د درره او سط راته مابل زیارت د می جوه د اه چې پلی خپ نه لېطر ما پهغ هم جا والی او دلاته سکه پدي چې دا ګه سوه پیس ک سوه نه کو دا ب شرمدي ملکی شوه خه شوورقرورآ مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چھے دا مسئلہ شروع پا پکم دور کی پا آغا دور کی دا مسئلہ بیانول دا دا اسپنو نیچی چلو خا ناکو منتا الحمدللہ بنی بنائی ماہول لے دا مسئلہ دی گران کارو گرانکارو ذکر تکر حضرت دا مسئلہ بیانولا حضرت دا انگریز خلاپم گل مسئلہ توحیدم بیانول پا دی ملک ناکار پیرانو پنج پنجو رہے کڑوی ناکار مولیانو خلق د قران و سنت پا کیو حضرت راغی دا دا مکینا او سنت حالت په غفلت کېو حضرت راغي رديو بنه د مکی نه او په سرحد کې د توحید او سنت د قران د درسونو یو ماحول جوړول غوښته یو شمه بلول غوښته چې دا مسلې شرک ولا هغه تدیر زیات تکالیف ښه انګریزان راکینګ کړي په یخ جمی کې او په خان आले کې پسینه ولکانې خودلی وو اه حضرت شیعه قران رحمته الله عليه باقي خلک چ حضرت داته او حضرت داسی زه ته به مخ کې پیښلا با ته چرشي وکاله ماوساته وی کړي کې بازی اوس مولا ګوډي نه نه روتې دي نو هغه وی چې د حضرت سه با حضرت شی خور قران دا دی بنواله نو دا اوس بازی والو کچو ګوډي روتې دي دا زه په د کتاب دی دي کتاب کې دالي کې دا کتاب کې دالي کې لپاره خلق او تاقید خرابي او خپل ماحول او او سپور د کمزې تیریږي هغه د ګوري نه ارماتر ترجمانه دی بنه او رساله را کا ماستر تل دیرو ملگردی بیا پوٹسکیتے میں بیستے چگر دیوبن نشائکی کی ترجمان دیوبن مولانا آ آ مرغوب الرحمان سے آغی دا آغی مدیر دی پائے کہ آغی دا یو فرس جو, جو کردے دی دا آغی مپسیری نو پا فرس که دا حضر سیور قلان مولانا محمد طایر رمطلالی نو پا غصر کے دیخوا دا گر سمت الدرر کتاب اوالا دغه گر دا ترجمے اوالا دا, دا نور اوالا دا غدا کتابونه اول دی ل پک ذکر شي نو اغه کابر دی یوبن دغه پدب تر داوی غ تذکرہ کئ نو ننده ک چغوتی رالو نو دید حضرت خلاف خبری کی کتابونه حضرت کم تحریک او کم مهنت نو حضرت شیخ القران رحمت الله دا مثلی شروع کدا چاپول نه غدا مثلی